чого разу, правильно обравши день, усе-таки дала себе умовити і нарешті відвідала самотнє житло старого Голостяка, який щойно відзначив своє 25-ліття. А житло було крихітною готелькою, 12-метрова кімната до того ж вигнута літерою Г. І така ж маленька кухня, якби не двоконфорна газова плита і раковина, її цілком можна було вважати за комерчину. Обідати і вечеряти в кухні аж ніяк не доводилося. Там можна було хіба що готувати і мити посуд, причому стоячи відразу біля обох протилежних стін. Ванної у квартирі не було. Натомість у так званому поєднаному санвузлі стояло корито піддон з душовою трубою і краном для умивальника. Однак сам умивальник навіть не передбачався. Потрапивши вперше до Василевої квартири, Анжеліка всерйоз побоювалася рухатись, щоб не зачепити тут що-небудь плечем або не вдаритися з чолом об шафу чи небезпечно низько підвішену люстру. Згодом це відчуття минуло, але небажання жити в цій комірці після весілля лише міцніло і врешті-решт перетворилося на готовність ні на день, не відкладати підготовки документів для одерження нормальної житлоплощі. Правда, фотоателіє, де трудився Василь, як усі інші підприємства невиробничої сфери, мало далеко не перші позиції з надання житла своїм співробітникам. Якби Вася працював будівельником чи робітником на заводі, його шанси на гарну квартиру були б значно вищі. Але навіть такі труднощі не лякали Анжеліку. І не заважали їй будувати плани подальшого життя. Однак того дня, завітавши вперше до Василевої квартири та боючись наразитися на стіни, вона ще не думала про горизвісне житлове питання, а була зосереджена лише на одному. Їй належало мобілізувати всі свої акторські здібності, а вони, як вважала Ліка, закладені в кожній жінці, тільки не кожна про це знає, і здійснити, по суті, такий банальний і, звісно ж, не її головою придуманий план. «В мене сьогодні справжнє свято!» Василь метушився, на швидку засовуючи до шафи розкидані по кімнаті речі і ніяк, не зважуючись вибрати найбільш гідне місце, для своєї такої довгожданої і водночас несподіваної гості. Я сяду на тахту, а грайливо опустивши очі, великодушно допомогла йому ліка. Так-так, я зараз перенесу апаратуру. Василь підхопив стахти сумку з фотоприладдям і засунув її під письмовий стіл, що заміняв, коли була потреба, обідній, хоч там нагромадилося безліч речей. Велика нова фотокамера, спалах, апарат для друкування, знімки, ванночки для проявлення та ще багато чого іншого. «Васю, а ти що, працюєш вдома? Адже в тебе тут ціла фотолабораторія!» «Так, і я дуже люблю займатися фотографією», – аж надто серйозно, як здалося Анжеліці, – відповів Василь. А його погляд став по-справжньому натхненним. «Отож, у вільний час і практикуюся», – несподівано зашарівшись, – договорив він. Анжеліка підійшла до тахти, що стояла у своїй рідній ніші, завдяки чому друга половина кімнати набувала квадратної форми і завмерла від подиву і захоплення. Вся стіна біля узголів'я в суціль обклеєна її фотознімками». Та ще якими? На кожній світлині вона була справжньою кінозіркою. У Ліки вдома було чимало особистих знімків, і професійних, і аматорських, але жоден навіть не міг би зрівнятися майстерністю та художністю з тим, що постало перед її очима. «Васю!» – Анжеліці аж подих перехопило – Вася, чому ти мені не сказав, що вже зробив ці фотокартки? І чому від їх так багато? Адже ти фотографував мене всього кілька разів. Та я лише недавно їх усі надрукував, заткнувся Василь, і не був певен, чи сподобається тобі. Але це ж мої фото, і я хочу мати їх у себе. Не приймаючи його пояснень, обурилася ліка. «У тебе є копії?» «Так, деякі?» Василь відкрив шухляду письмового столу і добув звітіля цілу папку акуратно складених великих і маленьких знімків. «Ну, «Васю, Васю, як, ну, як ти міг навіть?»